Capsules musicals amb Rafael Corbí. Avui, Gloria Gainar. Gloria Guinor és la protagonista d'aquesta càpsula musical en la que avui recordarem la seva música, sobretot aquests èxits que ens portava des de mitjans dels anys 70, com aquest Never Can Say Goodbye. És la música d'una de les més grans icones de la música disco. Una cantant de sol, nascuda com a Gloria Faules a Newart, New Jersey, el 7 de setembre de 1949. Passada al disco amb el nom de Gloria Gaynor i més coneguda per els seus èxits I Will Survive, número a la llista Hot 100 de l'any 1979, aquest Never Can Say Goodbye número 8 a la llista Hot 100 l'any 1974 i el I Am Wareem que va ser un número 82 l'any 1983. recordem un dels seus àlbums, la seva música, la seva companyia, amb aquesta gran intèrpreta que ens arribava tots en. <mínate> els començaments de la seva carrera artística ho va fer amb els Soul Satisfires, una banda de jazz i de ritme en blues ho va fer als anys 60 va en registraar Shellvis Soril de Miko Betty. la primera vegada com a Gloria Gaynor al 1965 per al segell Jo de Johnny Nash. El seu primer èxit en real va ser una altra cançó, el 1975, com va firmar per Columbia Records amb Clive Davis. Això va propiciar el llançament del senzill Honey Bee, una cançó que també volem escoltar ara i recordar-la a través del nostre espai. Aquest àlbum que repassem amb el dia d'avui és l'àlbum original de rebut de Gloria Gaynor, anomenat així Never Can Say Goodbye, es va publicar al gener del 1975, tot i que ja us ho haig de dir que la versió que escoltem nosaltres d'aquest àlbum és bastant posterior, és una reedició que es va efectuar el 2010 a càrrec de Big Break Records a través de Universal i que ens va portar peces eh, com les originals de l'àlbum però també d'altres cançons que havien sordat amb la cara bé d'algun dels senzills i també altres amb versions diferents de temes com aquest mateix honeybee Bee o Never Can Say Goodbye. Yeah! nou bon que incluïa aquests tres grans senzills, tres grans èxits, aquest Honeybee que estem escoltant, el Never Can Say Goodbye que hem escoltat al principi i també una altra fantàstica cançó amb la que després estancarem el nostre mini espai, el Reach Out I'll Be There, tots són presents Amb una primera part del disc amb un tema, una suite, podíem dir gairebé nucial, una suite de disco de 19 minuts, aleshores una manera molt provocativa de fer-ho, que era molt popular en Tom Moulton, que tot i això no està mencionat amb en l'enregistrament. També aquesta versió de l'àlbum del Never Can Say Goodbye eh, hi figura amb una doble bateria durant una part de la cançó que no s'escolta en la versió dels singles. Gloria Gaynor també va participar amb la composició d'algun dels temes del disc, com per exemple la cançó Real Good People. Com hem dit, va ser remasteritzat i republicat en bonus tracks el 2019 2010 ...per Big Breaking Records. Aquestes són les cançons en les quals ella es va donar a conèixer i es va convertir en una icona llegendària del món de la música. Avui, entre nosaltres, hem tingut el plaer de recordar amb la versió original, però després remasteritzada amb la música d'una gran artista. Estem parlant de Gloria Gaynor, que ens ha acompanyat avui a la nostra càpsula musical.